45. Прилавок у відділі постачання був завалений зброєю. Досі заборонені рушниці, щойно вилеті, лежали рядами, ніби сталеві кійки. Нокс узяв одну, ствол досі був теплий після нарізування, і класнув затвором. Він потягнувся до кошика з блискучими набоями, їх нарізали з тонких сталевих трубок і натоптали порохом, і зарядив новеньку рушницю. Користуватися нею було нескладно. Націлюєшся і спускаєш курок. Дивіться, куди цілитись! Сказав якийсь працівник, вихиляючись Нокс підняв рушницю, прицілився в стелю і уявив, на що здатна така зброя. Досі він бачив зброю лише раз у житті. Пістолет на поясі старого заступника був значно менший за це знаряддя вбивства. І Нокс завжди вважав, що той пістолет має швидше лякати, ніж убивати. Поглав у кишеню жменю набоїв, міркуючи, що кожен з цих дрібних предметів може забрати в людини життя і розуміючи, чому ці штуки заборонили в людину складніше, ніж просто помахати палицею. Убивство має займати стільки часу, щоб встигло заговорити сумління. З поміж полиць вирнув ще один працівник із кошиком у руках. З того, як він зігнувся і як напружилися його м'язи, Нокс зрозумів, що ноша нелегка. «Поки що тільки дві дюжини», – сказав чоловік і поставив кошик на прилавок. Нокс зазирнув усередину і дістав важкий циліндр. Його механіки і навіть деякі чоловіки та жінки в жовтих комбінезонах стурбовано поглядали на кошик. «Треба вдарити отим кінцем об щось тверде», сказав чоловік за прилавком, так спокійно, мов би, показував покупцеві електричний перемикач і давав останні інструкції з його встановлення. «Наприклад, об стіну, об підлогу, об приклад, щось таке. А тоді відкинути подалі». «А носити їх безпечно?» спитала Шерлі, спостерігаючи за тим, як Нокс кладе гранату в кишеню. «Еш! Е, Просто вдарити потрібно якмога сильніше. Кілька людей підійшли до кошика, щоб і собі взяти по гранаті. Нокс зустрівся поглядом з Маклейн, коли вона брала собі циліндр і клала його в нагрудну кишеню. Помітив холодний виклик у її погляді. Жінка, певно, бачила, наскільки Нокс стурбований тим, що вона йде за ними, але він давно зрозумів, що сперечатися марно. «Ну що ж?» Сказала Маклейн і обвела поглядом своїх сіро блакитних очей чоловіків і жінок, які збиралися біля прилавка. Слухайте, нам час братися до справ, тож ті, хто вже має рушницю, запасіться і патронами. Он там лежать шматки брезенту, загорніть ці штуки, як мого краще, щоб їх не було видно. Моя група виходить за п'ять хвилин, зрозуміли? Ті, хто піде у другій хвилі, хай чекають тут і не показуються нікому на очі. Нук скивнув. Глянув на Марка і Шерлі. Обоє мали приєднатися до нього в другій хвилі. Ті, хто йде повільно, рушать попереду і вдаватимуть безтурботність. Ті, хто має міцні ноги, швидко підуть за ними, щоб наздогнати до 34-го. Обидві групи надто виділятимуться з натовпу, а якщо їх змішати, то викажуть свої наміри задовго до цього. Усе гаразд, босе? Шерлі поклала рушницю на плече і насупилася. Нокс потер бороду і подумав, наскільки він сам виказує власні хвилювання і страх. «Чудово!» – прогорчав старий. «А вже ж, усе добре!» Марк узяв гранату, сховав її в кишеню і поклав руку на плече дружини. Нокс відчув невиразний сумнів. Волів би не вплутувати в це жінок, принаймні заміжних. Він і досі сподівався, що не доведеться вдаватися до насильства, до якого всі готувались, але дедалі менше ввірилися в це, коли він бачив, як поквапливо хапали зброю руки робітників. Усі вони тепер мали змогу забрати чиєсь життя, та й були для цього достатньо розгніваними. Маклейн вийшла з-за прилавка, глянула на Нокса. «Що ж, оце і все!» – подала йому руку. Нокс потиснув її. Він був у захваті від сили цієї жінки. «Зустрінемося на 35-му та разом зійдемо на гору», – сказав він. «Не починайте вечірку без нас!» Маклейн посміхнулася. «Не почнемо!» «І в добру путь!» Нокс оглянув чоловіків і жінок, які стояли в неї за спиною. «Хай щастить вам усім! І до зустрічі!» Працівники відділу постачання, стримано кивали, стискаючи щелепи, невеличкий загін у жовтому однострої попрямував до дверей, але Нокс затримав Маклейн. «Гу», – сказав він, – «уникайте проблем, поки ми вас не наздеженемо, гаразд?» Вона поплескала його по плечі і посміхнулася. «А коли все почнеться, – сказав Нокс, – я очікую, що ти стоятимеш позаду за…» Маклейн підступила до Нокса, схопила його за рукав. Її зморшкувате обличчя раптом напружилося. Скажи де, будеш ти, Нокса, коли полетя... «Скажи, де будеш ти, Нокса, з машинного, коли полетять гранати? Коли ці чоловіки і жінки, які так поважають нас, зіткнуться зі своїм найважчим випробуванням? Де будеш ти?» Нокса приголомшив цей тихий шепіт, що мав силу крику. «Ти знаєш, де я?» – почав був він. «Саме так, чорт забирай, перебила Маклейн, відпускаючи його руку. «І затям собі, що там ми і зустрінемося!»